що вийшов із землі і потім через брак дерева на півночі перетворився в базанку. Маючи в своєму розпорядженні тільки викладені вищі факти, нам тяжко висловитись категоричним способом. Але все-таки ми схиляємося скорше до першого припущення – Найбільше тому, що майже до самих північних меж України роблені дерев'яні хати обмазані глиною та білені крейдою, чого ми не знаходимо ні в Білорусі, ні в Великоросії. А коли ми ще пригадаємо собі ту обставину, що звичай білити своє житло, незалежно навіть від будівельного матеріалу, існує у всіх південних та західних слав'ян з винятком хіба поляків та й то не скрізь, то треба припустити, що звичай цей походить з глибокої слав'янської старовини. Звертаючись далі до тих сусідніх слав'янами народів, у яких робили, а іноді роблять і тепер, житла з глини, потім на біло обмазуючи то ми ще раз прийдемо до того самого впливу, що за нього ми вже раз і згадували, а саме до впливу іранського. У найближчих до нас географічно племен іранського походження, що перебували колись в межах сучасної південної України, у Черкесіву ми зустрічаємо Саклі, що дуже і своєю формою, і способом будування та Традиційним біленням їх нагадують українські хати. Все це, правда, не дає ще нам права вважати питання про походження української хати за розв'язане. Але примушує нас думати, що розв'язуючи його, конче треба звернути нашу увагу в бік саме іранських впливів. Холодні надвірні будови. Щодо матеріалу та способів будування надвірних господарських будов, то вони зрозуміла річ взагалі мало в чому відрізняються від хат. Тобто, інакше сказавши, там, де хати землянічі чи турлучні, там і господарські будови роблять з того самого матеріалу. Де хати всі дерев'яні, рублені, там і господарські будинки ставлять з дерева. Але в переходовій смузі існують щодо цього цікаві градації. Так, на півночі Полтавщини та на південній Чернігівщині господарські будинки ставлять майже завжди з ліскі, тільки в деяких випадках обмазуючи її глиною. Навіть і там, де вже починаються хати взруб. Те саме бачимо в середній частині Київщини, на Поділлю та майже скрізь на Галицькій рівнині. Явище це залежить, явно річ, передусім від причин чисто економічних. Але разом із тим, до певної міри може бути цей відгомін загального ходу еволюції житла. Бо ж удосконалення хати, безперечно, не зразу веде за собою поліпшення господарських будов. Що того, яке економічне становище господаря, можуть довго ще затримувати свій примітивний тип. Однак серед господарських будинків Є й такі, що їх удосконалення починаються іноді раніше, ніж удосконалення хати. Ну, принаймні, щодо матеріалу. Це найбільше комора та клуня. Комора – шпіхлір на правобережжі. Поки комора знаходиться при хаті, Її ставлять з того самого матеріалу, що й хату. І вона відзначається від хати тільки відсутністю вікон та печі. Коли хата дерев'яна, то комору іноді не білять.